Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas Smidt sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok og drinks Jesper Smidt. Velbekomme. Nå, ja, en øh... Det der, det er det, jeg vidste, hvad det var. <laughs> det, det var det, du vidste. Men det er morgenmad. Der, det, det er morgenmad, ja. Med vin. Morgenmad med vin. Det ser godt ud. Nå, lidt, jeg fortæl. ved at Jonas han skal jo holde formen, <laughs> så det er lidt groft brød i bunden. Nej, det var godt. Og så er der, oh, den er helt perfekt, den er ikke blød. Eh. <laughs> <Æ, laughs> vi fortælle hvad der sker. Ja. <laughs> Sådan, det flyder lidt. Men fortæl ud, lige hvad der er på. Æ, og så er der lidt øh, lidt i bunden. Nej, hjemmelavet. Mm -hmm. Så er der avocado Mm. Jeg vil sige ad -vocato. Jeg elsker ad Ja, yeah, me too Jeg må ikke sige ad-vokado Og så et poserede æg Og lidt øh, lidt bacon Med lidt peber på Nej, jeg kan bare ikke spise det her mm. ja. mm. Og så med vinen Moms, mm. mm. moms Nej, ja, jeg har allerede Rådet mere Ja, men du får bare noget mere mm. Det er sådan en dyr ændel Hæft Nej, hvor smager det godt <laughs> Ja, faktisk godt mm. det, det er godt Det, det, er, er, sådan en, det er faktisk et godt morgenmadstykke. Det er det, Ja, det er det. Det er min faktisk. Det her, det er noget, jeg spiser om morgenen. Ja. Godt og bare, hver ikke med, dag. Stå, bare ikke med brød. Men jeg... Vi laver meget med æg og meget med, med avocado. Wow. Og poserede ikke? Ikke lige poserede ikke. Nej okay. Ellers er hvor jeg, var meget jordskop jeg... forbi hver morgen, jo. <laughs> <laughs> vi, må ikke... vi... vi må ikke for brød. Må vi ikke det? Nej, vi men... må slet ikke spise brød. Mm -hmm. Heller ikke pasta og sådan noget. Nej. Og sådan Meget mere. lidt pasta Det kan ikke gå uden med Jeg kan, ikke pasta. Okay. Jeg kan godt, faktisk godt lide uh, Har du uh, næsten som om at du har uh, fået yder uh, stegt de her uh, bacon, sådan de krøllet er det. Panne Nå, det er flotte panne okay. Jo. jo low det. and slow. Og det er det. Ja. Det er præcis, og det er det der gør dem flotte. Det er det. Fordi at når man når man steger nogle gange en en bacon og man gør den hurtigt det, det bliver godt. så bliver det godt. Måske man skal den skal stige i sit eget fedt og så er der også nogle restauranter, mm -hmm. hvor de ligesom presser dem i, uh, i plader og ind i ovnen, så de bliver sådan helt glatte. Nå, nej, det, det, heller, det er heller ikke særlig fedt. Ej, det er sådan når det man gør på ofte på hoteller. De, og sådan skal noget, være, ikke? de skal være krullede. Så bliver det sådan noget helt... Præcis. Undskyld, det var en jeg, jeg bager dem lidt i ovnen. Men det kan du Den også, kan også man gøre. godt. Men ikke det pressen lidt? lidt. lidt. Vi Ej, nej, nej, jeg bare, bare ind i ovnen. Jeg synes, det tager længere tød. Jamen, det er nogle gange, når du står med mange... Det lugter også. Når alle børnene er der, når der er 100 børn, og de alle sammen skal have så er det mange pakker, altså mm -hmm. er det er har du 100 børn? Mm -hmm. Nej. der er 400, har fire. Ja, 200. Der er fire. <laughs> var uh, ægget, det var fint. Ægget Hvis, smager så helt. Så godt det godt 3 3 minutter og 20 sekunder. 3 var det 3 minutter og 20 sekunder. Og ja, så koger de alle sammen pocherede ned i i den samme gryde. Så når du putter det, hvordan så når du putter det ned i, hvad så? Jamen, jeg, altså jeg har faktisk bare en lille gryde. Øh, ja. Alle det der med store gryder, eller Nej, hvad så, grøder. så har du den, og så putter du det ned i. Vand. Og eddike. Ja, det sagde jeg. Ydvinds-eddike. Ja. Ikke noget med at køre det rundt, som alle de der. Så skal du lave en tornado, mm. før du kan... Nej, glem det. Mm. Bare dom det ned i, og så lad mm. det stå. Okay. Ja. Og rigtigt? Ja. Hvor meget eddike skal der i, ser du? Øh, to spiseskifulde. I en lille rød Ja. Mm. Så det er altså, Det var jo nemt. Til fire, ikke? Det er super nemt. Og der er også god til at lave sådan en banais-sovs og sådan noget. Ja. Og, mm. ja. <laughs> det bliver, det, det men bliver ægget så syrlig, ja, man syrlige, at der er ædike i vandet? Jamen det, det gør også, at det samler sig Jamen, det, jamen det, det, men, men det, gør, det giver ikke noget smag Jo, det giver jo det en lille smule lidt. syre ikke? Ja. Øhm, Og det, det synes jeg ikke, det, det, det gør noget jeg synes, Det smager sindssygt ja. godt mm -hmm. Man skal bare lige huske at putte lidt salt på, til, når man så fisker dem op ikke? Jo. Men nu har vi så bacon på, som mm -hmm. også er salt, mm -hmm. så man skal også lige vurdere mm -hmm. Brugt du meget sukker i din mad også? Meget tøsende, Nej, jeg, bruger, jeg bruger øh, specielt sukker, hvis jeg laver tomatsovs. Mm. Fordi mm. det kommer an på, hvornår de er høstet. Jo. Det står på dosen. Mm. Der står der altid, hvornår det er høstet. Hvis mm. det er høstet om vinteren, så putter jeg sukker i. Mm. I drivhuset eller, ja. eller andet. Ikke? Hvis det er for sommer, tomater, så er de jo søde nok i forvejen. Mm. Så det er sådan meget. Ja, det er det. En vurderingsspørgsmål, ikke? Ja. Okay. Det her det er altså en god balance. Ja. Det er, det, med det er med nogle gode elementer, der er samlet. Det hedder umami. Det er umami. Mm. Men hvis du spørger Jesper, hvad umami er, så siger han bare, at det er en tomat. Eller? <laughs> en tomat er også umami. Mm. Oh, det Ej, det er jo sjovt, det her. Ja. Mm. Nu bliver det kedeligt, fordi nu skal vi snakke om mistundelse. Åh, oh, ja. ja. Mistundelig. Oh. Mm. Mm. Ja. Fisk ja, fisk men, bare, ja det er fint. Jeg kan jo starte med at spørge dig om... Mm. Hvor Hvornår du er misundelig? Ej, oh, jeg havde faktisk tænkt over det. Ja, men du har glemt det nu. I, i en feber af... en feber af vin og champagne og ja. mad. Ja. Fordi jeg, jeg går sådan ind i sådan en symbiose, når jeg spiser mad og drikker vin. Ja, Så En boble? Ja, sådan en. jeg er sådan i min egen symbiose. Ja. Mhm. Jamen, det kan jeg godt kan kan finde til. At ja. alt bliver sådan, at man slapper af, og så skal man ikke tænke så meget på alt det andet. Nej. Misundelse Nej. og jalousi. Nej, det er det. Alle de irriterende ting. Nej, fordi det, er det, der betyder noget, det er nuet jo. Ja. Og det er maden. Ja, men det er rigtigt. Ja. Det har vi ikke tænkt over. Det er virkelig dumt. Så det kan være et elendigt koncept i virkeligheden. <laughs> jeg, Nej, jeg lige, tror jeg. det var meget godt Men det kan godt være, det er dumt. Nej, men Jeg tror også bare, man åbner mere op Det gør man jo også ja, ja. Det er sådan lidt en date, vi er på i dag ja. det var Jeg der også tror andre jeg ikke, Unni, hun bliver så glad Nej. Jeg er ikke men på altså, date, Unni Men øh, jalousi Ja, misundelse, misundelse. Ja, Jalousi er ikke, er ikke en dødssynd Men, men det, det man krammer den nogle gange I misundelses mm. dødssyn, synes jeg Misund, øh, Jeg kan godt Altså, ja, som regel er jeg ikke med sundt, jeg har ikke med, sådan, med sundt på dem, jeg har Ej, nær det siger du På dem, jeg har nær Nå, ja. okay På dem, jeg har nær Men dem, som nogle gange Jo, det kan faktisk godt være nogle gange det, Men det har meget med jobs at gøre, for eksempel ja. Hvis det er, at jeg føler, at jeg er Jeg føler, at personen ikke er det værd Altså, eller, eller fortjener det, fordi personen måske Jeg ikke føler, at personen er så god Ja øh, Eller interessant er også nok det for, som om de snyder lidt Ja Snyder sig til succes ja, men, ja, de, Fordi de har ikke arbejdet Undskyld, Nej, ikke så meget arbejde det er sådan, men, eller, eller eller jeg ikke føler, at de er interessante nok Eller ikke føler jeg, vil sige, jeg er jo ikke altid så interessant på den måde Fordi jeg er meget tilbageholdende Men, men føler, at At de øh, gør sig fortjent Fordi så gode mennesker er de ikke Ved du, hvad jeg mener? Ja, 100% gange? Og det er jo også svært at tage på sig, når man siger det ja. Men det er jo det, der er okay Fordi at ja. man er ærlig omkring jo. Fordi det er nærkrimt, jo man siger men, det jo ikke. Nej, man kan altså, ikke lige sige det, man er misundelig på man nogen. Prøv lige at på altså, at sige det jo. Men, men, men det, er jo, det er jo nok det, der sker. Og, og, og nogle gange, så skal man desværre bare også indse, at, fordi det, det er rigtig irriterende, hvis, man, hvis, hvis misundelse opstår, mm -hmm. og der er nogen, der måske, ja, som, som måske ikke er lige så dygtige, men det er jo super at sige. vil gerne sige noget, men du siger det ikke helt. Nej, det er fordi, jeg tør heller ikke sige det, fordi jeg leder også efter de rigtige ord. Ja, det er det. Fordi, at øhm, hvornår er man dygtig i forhold til hvad? Fordi mm. der er jo rigtig mange, der synes forskellige ting. Ja. Men man synes jo altid noget om en selv, og det mm. man kan, øh, når, man, når man udfører mm. det her. Har jeg forberedt mm. mig godt? Øh, ja, det kan jeg. Jeg kan lige det her. Ja. Men så er der en ved siden af, der måske får opgaven, mm, eller præcis. bliver anerkendt for at have gjort det, hvis jo. man har gjort noget lignende det samme. Nu, nu snakker jeg bare øh, generelt. Hele, ja. øh, men, men, men er det ikke det, du mener? Jo det, jo, det er jo faktisk det, jeg mener, øh, men jeg, jeg, jeg, jeg, det er svært for mig at tale om det, fordi at jeg, føler, jeg jeg har bare nogle mennesker, som jeg bare ikke altid føler, øh, som altid overdriver eller gør noget, og det synes jeg... Har du en konkret historie? Nej, det har jeg ikke, det er Nej. faktisk ikke noget, jeg vil tale om, fordi jeg synes, det er meget personligt nogle gange... Ja. Det er også være de ting man er ude i fordi ja. nogle gange så er der nogle tættere tætte men, ikke tætte mennesker men nogle mennesker nej, men som man er, re relationer har til. relationer og til og det er også derfor I bliver uvenner i forside, forsiden fordi I siger eller kommer til og så bliver en filmet mens hun ja. siger noget om andet ja men jeg bliver jo aldrig uvenner med nogen nej det du har aldrig jeg... blevet uvenner med nogen mm, nej men jeg havde lige jo nu havde vi jo med søndag så nu, nu sidder og snakker om det. ja det er det, havde... det vi taler om ja det ved jeg godt <laughs> det ved jeg godt men nu kommer jeg kom bare lige til at tænke Jamen, det er på fedt. det jeg havde en, øh, ikke fordi at Amalie er supersød, Amalie jeg siger, hun er supersød, men, men jeg blev faktisk sådan lidt forurettet med, at jeg altid er til meget tilbageholdende, for at alle folk kan få lov til at, at få det, de gerne vil, eller få øh, det lækreste værelse, hvor det det, handler om. Ja, det største. Det største. Og, og fordi at, at jeg øh, for en gang skyld i mit liv tager en beslutning om, så siger at nu tager jeg det her værelse her, Mm. Det vil jeg rigtig gerne Det bor jeg i Fordi det <laughs> Altså jeg ved, Det lyder virkelig mærkeligt Og så er der så øh, En anden person Som kommer ind Og kommer en time for sent Og siger Det værste vil jeg her. Det er noget Men du tog det så, først men det gjorde jeg en time Og hun kommer jo for sent Og så bliver ja. jeg sådan lidt øh, Bliver lidt ked af det over det Ja øh, Og ikke fordi hun er et dårligt menneske Jeg tror bare at Hun var gravid Og hun ville ikke lige Hun ville gerne have den store seng og Hun ville gerne have det inde. Men jeg kom jo alligevel Nu har jeg jo været gravid fire gange Ja, ja. Men jeg kom jo alligevel før, og, og jeg skulle alligevel vente på hele optagelsen. Vi kommer på vores aftale tidspunkt, ja. og så kommer der en, der kommer for sent og bliver sur på, at jeg har taget... Hvem endte med at få værelset. Det gjorde jeg selv for det havde jeg ikke. Men til gengæld så rykkede Tina Lund sig. Ja, så hun... Så hun, hun, så rykkede Tine, sådan så? hun rykkede sig... Hun rykkede sig, så Amalie kunne Hun fik okay. jo også godt Så værelset. Tina Lund var sø sød, og du var streng, fordi du... Ja, ikke... og det er første gang, jeg faktisk... Jeg tager min egen jeg jeg siger, synes, det er fair det nok, når jeg. du kommer først Altså først til ja. Mille Er der et udtryk, der hedder Ja, nu gør jeg det, nu vil jeg have det nu, Fordi ja. jeg altid rykker mig så, Men, men, men du, var du, der var du så ikke misundelig der, der fik du jo egentlig bare, hvad du gerne ville have Jamen, og det plejer Ja jo, men det er jo bare, når man kender til andre sådan, ja, ja. Hvis man snakker om ja. Hvad man oplever ja. men, men jeg er Jeg er ikke specielt misundelig andet end nogle gange, hvor jeg godt kan blive lidt af hvis personen, jeg ikke føler, fortjener det, fordi måske, at hun ikke er god nok, eller ja. han ikke er god nok. Så jeg ved godt, det lyder åndssvagt. det Det lyder ret groft, ikke? Jo. Ja. Jeg spiser lige færdig Ja, okay. Gør jeg så også. Ja. Det smager stadigvæk rigtig godt. Ja, jeg skal, når jeg, når jeg, ved jeg det, øh, drikker vin, så skal jeg hele tiden ud til Jamen, så tager vi en pause. Men forfører jeg? Før, ja. Jeg mm. har det, men jeg de har fire børn, tror jeg. Ja. Så rør det bare ud. Jeg skal tise mig om natten. Ja, men rigtigt. Skal du det jo? Mm. Jeg tiser en gang om natten. Jeg tiser to gange. Gør du? Mm. Så sådan oh. sådan daily. Ej, daily. Okay. er det lige en palate cleanser. Åh. Sådan en dele. Nej. Er det grillede agurker? Nej. Det er venesiske agurker. Lige ben altså. A.K.A. droagurker. Det er snakagurker. Eller skoleagurker. Ja, skoleagurker. Øhm. Og så er der en, øh, en feta-dip på ægte græsk feta. Jeg har kørt op med creme fraiche og citronsaft og masser af peber. Mm. Og Det er også man, man kan bruge til... Lige gøre, det, er det er en sjov, den der dressing, den kender jeg ikke sådan rigtigt, men måske det er det sådan det? man har fået. Ja, det er feta og creme fraiche opplever mm, og, og citronsaft. Jeg sad faktisk og kiggede på den forleden, hvor den blev lavet på sådan en, en så nogle, hvad hedder det, bagte øh, eller gulerødder. Ja, det er citrusagtigt. Og så I var der dåsekokker eller broccoli eller sådan noget, kunne man bruge. Ja, men altså så, ja, så var det sådan meget fint, og så var det sådan helt med chili på, og så var det lidt feta udrundt. Ja. Ja. Jeg lavede også en øh, på arbejdet forleden, der lavede vi grønkuls som mm -hmm. så sådan dip. dip ja. Som også du kan dippe dip. dip. Ja. Men det var kun en, en gang. Ja, one, er det noget, noget med mænd godt kan lide alt med dip? Ja. Ja. Vi dipper tip. Hvorfor kan I det? Men vi dipper ikke to gange <laughs> jo. Nej. Nej. Hvorfor? I? Det kommer ned. Kun én gang, det er nok. <laughs> Kun én gang. Det er rigtigt. <laughs> Må jeg godt, hvis jeg kunne det gøre det? lidt er meget, meget lidt Meget lyderligt. Mm. Øhm, hvad hedder det? Noget det går ej, det er jo æst, omtager jeg ikke Men det kan bare et eller andet, ikke? Nej, de smager mm -hmm. godt. De smager noget. Ja, det smager lidt. Og det er jo fordi, at gurkerne, de her kurker, specifikt, er i sæson nu. De smager ja. noget. Mm -hmm. Vi kan jo få dem hele over rundt i danske supermarker, det betyder ja. ikke, at de er i sæson, jo. Mm. Ej, men det er det. Vil de frosere ned, eller hvad? Nej, bare... ja, men så bliver det jo bare så det er jo ved drivhus. Ligesom med æbler, man har lagt mærke til det, at altså, det er noget med, at de fryser dem, eller sådan, kører rundt i sådan nogle maskiner. Og så kan det være et år gammel af gas Det kan være et år eller to år gammel Ja For de kommer ud i butikkerne Hvad er det gør ikke? Jeg kendte gang. Han boede i Australien Og han arbejdede på en Hvad hedder det? En Og han arbejdede i malerummet Så du så lige tænkt lidt over det I malerummet? I malerum når de kommer ned, så bygger ja, de spraymælerne, for at få den der glans. Men det er for en beskyttelse for, at der ikke kommer nogen uh, ting ind, ikke? Ja. Er de rige, det rigtigt? Også det. Er også når de ser pæne ud, de må helst ikke være grimme, jo. For derfor, man skal skrube dem lidt, når der er når man ja. serverer dem til sine børn, for eksempel. Det er jo som fx. agurker, der skal være helt lige. Det er jo noget idioti. Nej, jeg kan godt altså. lide at skæve agurker. agurker. <laughs> det er sådan, naturen er, ikke? Skæve agurker godt. Ja. Men døber, jeg behøver kun døbt dem. Men kun døbet én gang. Som vi siger. Nå. Skæve agurker. Krumme agurker hedder de faktisk. Japan er de små. Har jeg hørt. Det er ligesom dem her. Mm. Er det, det, det er nogenlunde samme. Og de er de rigtig store. Er det, er det Asia. Og nogle gange er det meget skørt. krumme. Ja. Med krum hals. Krumme agurker. Mm. Så nu, ja. Og Japan er de firkantede. De laver mange firkantede ting <laughs> <laughs> Altså firkantede hey, med og sådan noget. Men det er for at man kan pakke dem nemmere. <laughs> så altså, de gror dem i sådan nogle små bokse så de kan. Nej, det er for men Det er rigtigt. Man stable jeg dem på uh, super Nå <laughs> Nej. Jeg tager det sidste og så skrider jeg. Jo, men vi må godt spise lidt i ja. Nu går vi videre og vi skal til frosseri. Mm. Vi froser os nu, fordi der var et mm. stort fad her Ingen kan se det, mm. men de er næsten væk Alle sammen, det er jo fros Ja, det er det eller er det, det Hvis det bliver serveret for en Og det er det, der er så, Og der er jo nogen, der der, der der kæmper om det sidste stykke Så er det jo ja. fint gang. Men froser du igennem nogle gange? Nej, ikke i den måde, men jeg froser rige Eller jeg laver froser rige Jeg froser rige meget Men jeg er jeg, jeg elsker jeg elsker god mad, og jeg elsker at lave god mad hele tiden, og jeg elsker øh, god vin, jeg elsker bare alt mad, der ja. har noget med noget, jeg kan indtage af mad ikke? Hvad er dit yndlingsfros? Hvad øh, din craving, noget, det, det, hvor du tænker, nu går, går jeg bare all in på det? Det er sindssygt god mad, altså ja. jeg er ikke til, jeg kan slet ikke klare at spise chips, eller tips og slik Nej. Altså, det er noget, jeg har fra, fra, fra jeg var barn. Der, har jeg, der blev jeg, jeg opvokset med mine forældre. Ja. Og bedste bedsteforældre, de sagde, hvis jeg åbner den her pose tips, eller åbner den her pose slik, så skal jeg spise op. Og på det tidspunkt i 80'erne og starten af 90'erne, der var det jo en stor, stor pose. Der var det kæmpe ja. pose. Men det var også, og alt var fordi dommer. du var mindre, så virkede tingene ja, større. Men, men det var stadig altid ekstra. Ja, det var, ja de var større. Det, det var, de var, de var større. dengang, ikke? Øh, det er jo med alting i dag, ikke? <coughs> så så jeg, jeg elsker at gå på restaurant og spise bare altså lækker mad. Ja. Øhm, alt godt for havet. Og, altså jeg, bliver stort... spiser alt, jeg bliver bare rigtig ked af det, hvis det er. Du skal ikke gøre det. Ikke... <laughs> det er Lige før. Ja. <laughs> jeg bliver så ked det gør jeg. Hvis jeg ikke, hvis jeg ikke kommer ud og spiser mad, ja. øh, eller har den der altså, oplevelse med at være ude, eller være sammen med andre mennesker og spise mad, så bliver jeg faktisk rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Som du har brug for det. Jeg har virkelig meget brug for ja. at spise rigtig lækker, dejlig mad. Ja, og der froser du igen. Ja, det har jeg. Det er sjovt, fordi det var lidt ligesom den første, det der med... Var det, øh, var, det, var det grådighed? Med, eller hvad var det? det jeg der det, man... nej. Ja, det der med din sociale grådighed. Ja. Øhm, det er jo lidt det samme. Det der med altså... at være ude blandt mennesker og spise god mad. Mm -hmm. Det det der med oplevelser og, og, og indtale Så ligesom jeg har det i dag, så synes jeg faktisk er rigtig hyggeligt. Det er godt. Ikke det er fordi glad for. det er missiling mad, men altså. Nå, men det er jo men stadigvæk. Det er ikke Michelin mad, men det er godt, det er okay. Det er nu er han her ikke. Jo. <lødighed> det men det er ikke, det er ikke Michelin. <lødighed> Nej. <lødighed> men det er stadigvæk. super fint. Det er hyggeligt nok. <lødighed> det er hyggeligt nok. Men altså, det er ikke sådan. Jeg tænker ikke, altså. nok selv, gør det bedre Jeg synes ikke, vi fort. Altså. Ja, det er rigtigt. Men det smager fint nok. Det er i hvert fald frisk. Mm -hmm. Det jeg kan alle lave derhjemme jo. Agurker med, med, den. Hvad, ja. med, med knust uh, er Det er ikke alle, der kan lave det. Jamen, det kan vi jo nu. Ja. tager tre ja. minutter. Og 20 sekunder så. Jeg laver jo aldrig bruserede ikke. Men jeg skal hjem og prøve efter det her. Ja, ikke? Og se om jeg kan. Det synes jeg, du skal. Mm -hmm. Men så for forhold, så rig for mig er... At være blandt mennesker Og, og spise sindssygt god mad ja. Jeg kan også godt selv lide at lave mad derhjemme Men det har bare ikke den samme effekt Men jeg synes du siger det rigtig godt Fordi mange de siger bare om Det der med at bare åbne en pose, pose chips Og så spise alle sammen øh, det, det er sådan rigtig fros Det er bare det kedeligt også lidt ikke? Det er ikke lækkert altså, Nej, der det er har intet med... Nu froser jeg bare igennem ja, en pose chips. Jeg altså, går helt du... amok Så bruger du en øh, 20 minutter på Eller hvad ved ikke hvad der, som man spiser en 10-spud jeg, jeg. Ja Ja Okay, det er voldsomt. <laughs> Fem minutter. <Ja>. <laughs> jeg kan ud, Brian Mørk, han, det var også sådan noget med at have store portioner. Altså, altså det, det der med at bare kunne få en kæmpe portion. Mm. Og, og, og der tænker jeg med nogle gange, men det er også dejligt at vide, der er mere ude i gryden og sådan noget. Sådan havde jeg det nemlig det også. Pas der ja. Med, ja, pasta med, pasta med alt ligegyldigt hvad. Mm. Du bare spise sindssygt ja. meget af det. Fros igennem. Ja. Og, og, og gå op i hvor meget jeg har spist også, og så være mm. lidt stolt af mm. hvis man har spist 500 gram pasta, det er et halvt fucking kilo. Er det kilo. fedt? Det kunne jeg spise en gang. Men Brian han synes... er også tynd, ikke? Jo, han er slang. Det er det. Han, han er meget, født tyn, meget slank. Man ja. kan bare spise med sig pasta. Ja, ja. <laughs> det, det. det er Det Men altså, men vil du er kan... ked af det at være tynd eller vil du, være ked af det at være tyk. Øh, jeg vil hellere være tyk og glad. Nej, kan man det. <laughs> ja. Kan man også godt være tynd og glad? Ja, men det er video. Ja, det, det er ret slange slange, sted, du faktisk. Har ja. du tabt dig meget? Åh oh, helt lyd, det meget. Det ser sådan ud. Mm. Ikke siden... Jo, lidt siden stjerner i tøj, måske. Ja, jeg tænker også, du har den lignende, der har lavet lidt mere af det der cross-trainer, ah, det, du laver? Crossfit fit Crossfit, ja. cross cross-trainer. Cross men jeg <laughs> ja. tænker mig meget mere over, hvad jeg spiser. Altså, jeg spiser ikke de der store, Nej. tårnhøje pasta. <clears throat> spiser du agurker. Jeg spiser meget agurker nu. Lige p.t. <laughs> der spiser jeg kun af Inden <laughs> i det her nu-rum. Nudet. Der er det kun af gurker Med lidt feta og creme fræs Kun lidt Ja, det dypper jeg i, og jeg dypper kun én gang det det. Fordi det, man behøver ikke dyppe mere Hvorfor? Det, det behøver man bare jeg. ikke Nej, fordi det er ulækkert Det er ulækkert, når du tager en bid Man skal vende den om Nå, gør du det? Det gør jeg, jeg gør sådan her Det der? Hvor? Hvor? Nå ja, ja Men så er du lige rørt med det Nej, men jeg tror mm. ikke, det er så slemt på, okay, du jeg dypper døb, altid omvendt, jeg gider ikke for, for hvis folk sidder mm -hmm. og spiser det samme, mm. så skal man aldrig dybe. Men det, du dypper ned i, det rører jo. Mm -hmm. Det rører jo ved øh, agurk. Ved den, jeg har rørt. den, Jeg har jo rene fingre herude ja, og værst her. Ja. ja, ja, det også. Altså, så kan vi jo ikke sidde og dele mad jo. Mm -hmm. Men vi har frosset hele fadet næsten færdigt nu. Ja. Så. Jeg synes, det smager godt. Puh, ja. ja. her. Uh. Ej. Det er oven på agurkerne Nej, er det simpelthen vinkgummi, er det der? Ja Der Undskyld. vinkgummi Og der er skum på Ja yeah. Jackie, kan du lige fortælle, hvordan den ser ud, den her drink? <laughs> den øh, ligner lidt en, øh, en, en farve med sådan en græbfarve yeah. Med noget skum Og så er der sådan en hornål i med øh, tre med bremser <laughs> det skal så sidst, de ikke brugte som hårdål, heldigvis men, Nej, nej Men det er en nål Det er en cocktailnål Så man cocktail kan bruge til cocktailbær ja ja, ja, ja, man præcis. kan bruge ting ind Ja, ja hvad, Hvordan ser din? Du har omvendt det er jeg er ja. øh, Du har omvendt. fået mere hvide jeg har, Ja, og du har fået mere øh, grebfarvede Det er, det er, er mere, altså, mere skum Skumbananer, skum Jeg spiser Arh, øh, jeg ikke. Skumbananer, hvad er det? Skum, øh, skum øh, ja, skumbananer. Jeg spiser Nej, jeg spiser heller ikke slik, faktisk Gør du ikke det? Nej Jo, spiser du ikke slik? Nej ens. Er ikke? Kaldig, det, er. <laughs> Ej, det er meget let, jeg spiser af slik. Nå. Af sukker. Havremælk. Men vi kan, vi kan, du kan lægge den her. Prøv se. Vil du det ikke? Det passer faktisk inden? på at se farverne ja, sammen. Nej, på at se. Jesper er Jesper, spiser du sammen. Sammen. Jeg har spist seks Er det fordi, man skal putte dem ned i, og så slukke dem ind? Jeg synes, det var flot. Men det er 80er drikke over malv. <laughs> Astronaut Ja Men en ny udgave Det er noget af en gastronomi Astronaut Gastronaut Gastro Gastronaut er en foaming astronaut Den er god Smager astronautis Ikke så meget Jeg lige... Jo, den smager faktisk lidt af astronaut Der er i astronautis Nej Har du uh, smeltet en astronautis og så? Nej, sagde, nej <laughs> Nej Nej <laughs> Der er noget med noget Smager lidt af vinggummi mm. Den er meget mild af den, ikke? Mm. Hvad er alkoholen? Altså, hvad, hvad, hvad er alkoholbasen? Nej, jamen, hvad, hvad basen? Jordbaldikør. <coughs> Jordbaldikør? Ja. Ej, det okay. er det. Ja. Og så er der lemon-solarvind i. Ja. Og så er der lime-saft. Men det er jo en ret ja. light ja, Så det rigt? er en alkoholfri. Der er, der er ikke meget alkohol det i det? Det er en low. Ja. low det er en low, ja. En low, meget low. Men derfor, I det er fordi, vi skal køre. Det er ikke så godt, vi skal ah. køre. Hør du? Kører du, Jonas? Det er der, vi ikke han kører ikke noget. Der er... Ej, men jeg kører, jeg kører, jeg kører ja. Han kører bare derude. Jeg synes, den smager godt, den her drink. Jeg synes, den smager rigtig godt. Den er frisk. Ja, ja. man kan godt bruge noget mere vodka i. Nej ikke vodka i. Jeg er jo russer. Ja, er, du. Rus russer og er du? Russer og finde. Er du? Russer og finde. Ja, finde. Vi skal jo tale om vrede. Øh, ja. Altså temperament. Ja. Ja. Det har jeg ikke så meget Det har du ikke? Nej Det tror jeg simpelthen ikke på Det har jeg ikke Bliver ja. du aldrig ved? Jo, øh, det, jo men det gør man jo på sin, sin elskede Altså ja, en af sin kæresteleger Men ikke børnene? Øh, jo, hvis det bliver ved Hvis det bliver ved Jo, ja. jo hvis det bliver sådan gentagende Først ja. er jeg sød Og så anden gang Så er jeg også stadig sød Tredje gang så bliver jeg irriteret Fjerde gang så, så bliver jeg sådan Rigtig irriteret Og femte gang så er jeg bare Nu gør du det Så bliver jeg sådan Nu, nu, nu, nu hører du efter hvad mor siger, ikke? Men kan de også være besværlige i supermarkedet og ligge på gulvet og vil have... Det ja. har jeg den mindste, jeg ja. Den mindste bliver øh, pisseirriterende. Slæber du så... Nej, jeg i... går bare. Nå, no, okay. Jeg går, altså jeg går og ja. siger, hvis du ikke opfører noget, så går jeg. Ja. Og så kan hun få lov til at sidde der og skrige. Så du har, har, du, altså, har du nogensinde været rigtig vred på et tidspunkt, sådan, øh... hvor du kan huske, den her gang, der var jeg ved at eksplodere, At der smadrede jeg det skab. Mm. Det er fordi... Der uh, um, prøv lige bare at tænker mig om Du skal øje, græde jeg ikke blive det. vred Men <laughs> jeg prøver det er sådan en måde at tænke på en ja, ja. pille mig i panden Ja, men de får også en stemme som om At de vil blive ja. det... ja. <laughs> Jeg ved det faktisk det, det er jo sådan noget mere personligt ting, Jeg ikke har lyst til at sidde og snakke om Fordi det er sådan ja, okay. nogle sindssyge ting ja. Hvor det er at, at man bliver sur på den Modparten og Ja, ja. Og, det og, sådan noget, og ødelægger noget Sådan en rigtig ødelæggelse ja. Det har jeg faktisk ikke ja. lyst til at sidde og snakke ja, om men, sådan, men, sådan, men du kan godt få det sådan Det er jo det jeg kan godt jeg kan godt blive vred Hvis det er At det er bare en Der virkelig er voldsomt mod en ja. Så kan jeg sådan Og jeg ikke kan sige stop Og personen bliver ved med at gå efter mig ja. Og blive ved med at gå efter mig Og imod så jeg siger stop så bliver jeg faktisk rigt så kan jeg godt blive helt ej helt og helt hysterisk. Ja. Og så får jeg lyst til at forsvare mig selv. Ja. Og, og, øh, og så kan jeg godt råbe. Ja. Og, så, og, og faktisk nogle gange, hvis så personen svarer mig igen, og så kan jeg skrige, fordi jeg bliver så. Ja, ja. Fordi jeg, jeg har ikke noget, jeg, jeg mister alt. Jeg har ikke noget. Øh, men, okay. men det tror jeg faktisk øh, Altså det, det tror jeg faktisk er, er ret normalt Hvis man bliver tanket op i en oh, ja. krog Og det tror jeg at Så har man jo ikke brug for management, Nå. Så er det jo bare Et slags øh, ja, Råb om men, Forstå man nu Altså Men nogle gange stop. så tænker man Åh det var, det var voldsomt ja. Altså den, den måde jeg reagerede på ja. Men det kan jeg kun gøre For en enkelt person Eller ja, ja. i mit, mit liv Men ja. altså, ellers, så, ellers så kan jeg simpelthen ikke Reagere Nej. sådan Det kan jeg slet ikke Fordi jeg har slet ikke det der Jeg er meget neutral Skål på det Skål, Skål. i Brandmand eller, eller, hvad var det, øh, det for? Astronaut Altså vi er jo ved at være vejs inde Det er vi faktisk Og øh, du er kommet ind med den sidste servering Dognskaben Længe leve Ja, det er meget simpelt Ja, det er det Men også lækkert Og så var det jo heldigt, at øh, Jackie godt kunne lide ost jeg Elsker ost ja, Fordi det, gør det er jeg også. virkelig et problem, hvis man ikke kan lide ost Fordi det er faktisk noget, vi er rigtig rigtig glade for her Ja, og på, altså, på brættet På brættet ligger, som følger, en rød cheddar, cheddar. Ja, cheddar ja. Ja. Og så er der, hvad hedder det, gammel knæs Ja Sammefærdske. Den dansk, en tip fra T-H-E-M-E, hedder det også. En dansk produceret, ja. Og de, altså, ligesom Arla, Unika tror jeg, det hedder, de laver altså også nogle crazy gråsne. Og tætteren? Tætteren? Ja, Unika hedder det. Hvor er Arla fra? Arla nå. Arla nå. Og så er der lidt oliven, medsten og lidt grofbrød. Fordi det er, er sådan godt. nogle helsefreaks. Ja. Ja, ja, det er groft brød. Ja. Så, men det er meget lækkert. Og jeg har ikke lavet ostene selv. Det er simpelt. Ja. Det er simple eating. Ja, Og men de det er der oliven, godt. hvor kommer de fra? Italia. Okay, jeg der starter lige med sådan en. Det er ikke fra Netto. Nej. Du har selv hentet dem. Jeg har selv hentet dem. De er hårde. Ja, der er sten i, så lad os mm. med at passe på. Mm. Hej! Ja, regning. Mm. <laughs> mm. ja. mm. mm. Mm. Det minder lidt om, at den, den italienske udgave af sådan en gordal spansk mm. oliven. Sådan en, sådan en stor, det er lidt fed, lækker, fyldig kødfyrk. meget med gordal. gordal den fik klar. vi til mit bryllup. Mm. Gordal? Ja. Mm. Yeah. Tror jeg nok. De var i hvert fald store. <laughs> Grande gordal. Ja. Nå, dogenskab. Ja. Det har jeg meget i øjeblikket. Har du det? Ja. Mm. Det synes jeg er fedt. Der er, folk siger altid. Jeg er ikke doven, og jeg siger altid... Åh, oh, jeg er sindssygt dogne. Hvad, hvad sker der så? Mm, det er bare, jeg lyst til at det kan være slappe af og se et film på sovældet. Yeah. Ja, man kan lige den her... Der er en del af livet, ud ja. af munden. Ja. Så mm. dovner du. Mm. Mens børnene er i institutioner ja, ja. Det har jeg behov for. Eller det er ikke behov for det. Jeg tror bare, det er sådan en opgivenhed er det er det dårlige vejr, og man bare ikke rigtig kan overskue. Jeg, jo, jeg lever jo af, når der er lys og ja. sol. Og, og ja. jeg kan jo ikke overskue mit liv næsten, når det er, der er dårlig vejr. og Det er der jo i lang tid i Danmark. Det er jo det. Jeg plejer faktisk at rejse rigtig meget. Jeg plejer faktisk at stå og rejse hele vinteren. Ja. Så jeg føler, at jeg, jeg har dårlig samvittighed, når jeg er dårlig. Okay. Jeg har super dårlig samvittighed. Men det lyder du egentlig ikke, som om du har, når du ligesom siger, jeg dogner rigtig meget i øjeblikket, så synes jeg ikke, det lyder som om, du tænker, at det kan jeg næsten ikke. Nå, jeg har dårlig samvittighed over det. Ja. Jeg har det sådan lidt med, at jeg vil gerne, der, der må godt ske nogle ting, jeg må gerne, jeg vil gerne, jeg plejer at være super meget selvstændig og lave nogle, nogle gode tiltag og sådan noget, men det har jeg ikke lige sådan i øjeblikket behov for. Eller Nej. ikke behov for, jeg har, jeg har behov for det, men jeg har ikke overskud til det. Nej. Du har også så. haft forretning egentlig, sådan, har du ikke? Jeg har haft flere firmaer ja. og sådan noget. Øh, og også faktisk nogle øh, forholdsvis Jeg havde et stort sammen, eller, sammen, eller havde nede noget, der ja. Som jeg lavede nede i en kælder for mig selv ja. og, øh, og arbejde så klokken 3-4 stykker om natten i flere måneder Ja, fordi når man har virksomhed, så kan det svært at dovne jo Ja, det kan du slet ikke på det tidspunkt Altså ikke hvis du brænder for det Du Nej. kan godt dovne hvis du har en virksomhed og så dovne, Men det kan du jo ikke gøre, hvis du brænder for noget, som ganske skal blive en succes Nej så, øh, så jeg, har, jeg har haft nogle virksomheder, hvor jeg har kæmpet for det, og, og øh, endte med at have 35 ansatte, øh, fordi jeg solgte halvdelen af det, og fik en, en direktør ansat, og jeg var, jeg var, jeg var ung, mm -hmm. og skulle styre hele det her. Det var også en sindssyg oplevelse, jeg havde. Ja. Øh, men en fed oplevelse. Ja, ja, det er jo fedt. Så, men, men jeg savner det. Men, ja, fordi der er ikke noget nu. Altså, jeg vil gerne, og ja. det kommer også til at ske Men jeg har bare ikke lige uh, Lige noget i mit liv har jeg bare ikke lige haft behov for det Nej. Eller ikke behov, jeg har bare ikke haft overskud til det Nej, så, så, så det Men det er jo, altså i forhold til, til Drogenskab, <coughs> så er det jo så er det selvfølgelig Så er det jo sværere At være, også, og, og, og være det, hvis man ikke Ligesom, men ja, du tænker over det Kan jeg høre Jeg tænker rigtig meget over det, for jeg vil helt, helt gerne engang ja. Men det kommer også til at ske Det ja. skal nok også ske det er det er bare lige, når man bare, Nogle gange, så er man bare sådan en der sådan en venteposition og bare sådan spekulere over, hvad hvad ville være rigtigt. Fordi jeg havde lige en nedgang med en ting, jeg gerne ville lave, øh, som var øh, noget, noget sportstøj og sådan noget. Og så, så havde jeg allerede fundet ud af, hvad prisen var på det, og jeg havde undersøgt, hvor meget vi skulle have sortiment og items og sådan noget. Og så endte det faktisk med at blive dobbelt op, fordi prisen lige pludselig steg. Ja. Og så faldt det helt til jorden, fordi så skulle vi bruge mange flere penge, eller jeg skulle bruge rigtig mange, mange flere penge. Så, så, så det kunne ikke løbe rundt Så kunne det bare ikke løbe rundt Og nej. det var ikke for mig Jeg kunne godt løbe rundt Men, men det var bare for dyrt nej, men så er det jo heller ikke sjovt, det er ikke altså, sjovt Nej, nej, og så ryger lysten Og det, det hvis det. lysten ikke er der Så, så går det galt ja. Fordi så, så springer man over Hvor mm. gaden er lavest mm. Og måske dårner man og siger Det gider ikke mm, Og så ender præcis. det jo Så det er det jo bedre at vælge det fra tror Ja, jeg. præcis Og så udfordre sig selv At sige mm. Hvad man kan gøre i stedet for Ja så, så. så du dårner lige nu, men det er egentlig ikke, fordi du synes, det er afslappende at dogne Nej, det synes jeg faktisk ikke Jeg synes nej. faktisk, det er lidt irriterende ja. Du Har, var bare så positiv, der var en glød i din stemme, der sagde, at jeg dogner meget Og jeg tænkte, nej, hvor fedt endelig en, der bare siger, at jeg dovner nægtigt meget Nej, men jeg elsker også at gøre det jo, ja. altså i weekenden og sådan noget, men ikke, ikke til dagligt Nej <laughs> Så vi og kigger på lidt vand ja. Det behøver man ikke Jeg ved ikke at snakke mere om det Hvidmand <laughs> er vores journalist Ja, ja det er det Må jeg da drikke noget mere ja, Så tager jeg lige et stykke <laughs> ost Men altså, så vil jeg faktisk gerne sige, fordi jeg er heller ikke meget indvending til det Dogner du? Jeg synes, det har været en... Nej, men det bliver altid sådan noget med øh, At slappe af at være dårlig, Fordi ja. det er det jo ikke Altså, hvis man, nej, nej. Jeg nyder faktisk Og jeg tror, jeg, jeg, jeg nyder at kunne gøre det mm. Altså spille computerspil Eller mm. se, øh, se et afsnit af et eller andet Når jeg er alene mm. Men det er sjældent, jeg egentlig gør det Fordi der er jo altid noget, man kan lave ja, altså, det, Især det. lige i øjeblikket jeg synes, jeg ikke rigtigt, det Du er bare aktivt i øjeblikket Ja, det synes jeg Og jeg synes, det der med at spille computerspil Det vil jeg egentlig gerne øh, mm. Og prøver det lidt Men jeg har enormt svært ved at Koncentrere dig Ja yeah. Fordi du har mange ting i hovedet Ja, så sker der noget Det, det kan, kan jeg godt mærke den. på dig <laughs> det, jeg det? føler jeg, at jeg kan værke på dig Der sker mange ting så, du, det ved jeg ikke, så jeg ikke slapper ordentligt af? Nej, jeg virker jeg lidt stresset, synes du? Nej, bare der sker mange, nogle gode ting i dit liv Nå, når du ser mig sådan, jeg, føler, jamen, jeg føler det, du, ja, jeg ser, ser mig. dig også, ikke? <laughs> Og det lyder som sygt <laughs> sådan, uh, I see you, I see you. Yeah. Ja, Det er bare sådan en fornemmelse men kan selv genkende nogle ting, der så sker ja. meget og det er rigtig rart, synes jeg. Fordi jamen. jeg synes, der er gået har været lang tid, hvor jeg ikke rigtig følte, at der skete noget. Og, mm. Men nu kan jeg mærke, at jeg gør noget for, at der skal ske noget. Jeg ved heller ikke, hvor det bærer hen. Men det er jo en svær tid, vi lever i lige nu. Jeg tror altså, bare, du skal blive ved. det tror jeg Fordi også. så får du jo sindssygt meget succes. Ja, du, tror du det? Jeg tror, at, jamen, det har du det i forvejen, men du får endnu mere. Nej, men jeg mangler lidt. Jeg synes, jeg mangler noget. Der, også fordi, at jeg har også ramt de 50, ikke? Mm. Altså, så man skal ligesom... Du Hvad skal der ske? Selvrealiseringen selv selvrealisering. mangler jeg lidt tror ja, jeg. Den kommer og, nu og, ja. du, og du er i gang med den Vi sidder faktisk her og hygger og spiser Det og synes og jeg også vi ja. gør Og tak fordi du lige fik vendt øh, bordet mm -hmm. fordi, at, øh, Jeg <laughs> håber også at din øh, Selvrealisering ja. den kommer Ja den kommer lige om lidt Det skal ønsker jeg for børn? dig ja. <laughs> Min kommer også lige om lidt <laughs> Med i hvert fald et af mine børn ja. må lige sige, Når lige den her åsten smager sådan lidt af spejpøls hvor hmm. smager? Jeg vil ikke smage den nu. Sådan en røget spejepølse. Rigtigt, ja. Den der Jesper. Vi vil også gerne sige farvel. Den smager af spejepølse. Ja. Den, den er rød. røget. Jamen, den er røget, er ja. den? Ja, den den er hvis, hvis den sådan lidt, en blanding af rust og røget spejepølse. Ja. smager faktisk meget godt. Ja, det gør. er det. specielt. Det er tjætteren. Ja. Hvorfor er man røget <laughs> øh, Jeg var fin, at jeg købte den her i menu. Nå. Mm. Ja. ja. Tror, Men det var også, øh, var det Dalgård? Øh, nej, det var ikke Dalgård. Jeg bor i Sorø, så oh. det var jeg i Sorø. <laughs> <laughs> mm. <laughs> <laughs> <laughs> Så tak for i dag <laughs> så, så tak for i Ej, det har Ej, været synes, rigtig hyggeligt, synes jeg Ja, det var godt Virkelig en fornøjelse Jeg glæder mig til næste gang Ja, vi vil sædre næste gang Ja Ej, vi må lige finde ud af noget, jo Ej, det er tjovt Ja, det er svagt Ja Tak for i dag En bid den der Tak for i dag Tak for dejlig morgen Tak for i dag